Întâlnire în Atlanticul de Sud, Pista 3 Linței se zbătu din răsputeri să ajungă pe punte. Culoarul era plin de figuri amețite, centuri de salvare abandonate, tăvi cu cești de cea împrăștiate pe care stiuardul le pregătise de dimineață pentru fiecare cabină. Linței era din nou în picioare, clătânându-se la fiecare pas. Își croia drum cu greu între pasagerii îngroziți, cu priviri sălbatice, țipând cu disperare după ajutor. Vasul era mai mult în apă decât deasupra ei. Ușa cabinei familiei de olandezi era deschisă câțiva centimetri. O putea auzi pe femeie plângând în hohote, copiii scheunau ca niște animale bolnave, cu o voce tremurândă, micuțul olandez încerca să explice că, datorită șocului produs de explozie, ușa se înțepenise. Erau prinși ca într-o capcană, iar apa se afla acum la numai câteva palme de hubloul cabinei lor. Alinței se surprinse spunându-le: Va trebui să scoateți copiii prin hublou”. Aparcă au se pe altcineva vorbind. Părea calm și sigur, cu toate că fiecare fibră îi vibra întinsă la maximum. Vei avea grijă de ei, nu-i așa?" s-a auzit vocea stinsă din spatele ușii. Atât își mai amintea linței. Următoarea scenă a avut loc pe punta revășită a vasului. Era parcă o imagine dintr-un film de groază. Centuri de salvare abandonate, șuvoaie de apă care se revărsau pe punta inundată, doi marinari morți lângă un ventilator, un ofițer căzând ca o păpușă în mare. Pe apă săltau aiurea plute de lemn, bucăți rupte din vas, oameni morți sau în agonie, copii fără ajutor, pierduți în voia valurilor. Centurile de salvare nu-și mai aveau rostul. Limță-i în apă capetele micuților olandezi, bătându-se între viață și moarte și ei revenirea în minte cuvintele tatălui. Vei avea grijă de ei, nu-i așa? Nu ezită nicio clipă. Se aruncă în apă cu gândul doar la salvarea copiilor. Când deși întoase privirea către navă, constată că și ultima linie de hublouri fusese înghițită de apă. Se mai vedeau aici, colo, mâini care implorau ajutor, dar curând fură înghițite de presiunea extraordinară creată de scufundarea vasului. Linței notă, ducând copiii cu el până la cea mai apropiată barcă, surd la țipetele lor îngrozite, încă nerealizând exact ce se întâmplase. Micul convoi se împrăștie, iar când linței se ridică în barcă să vadă ce se petrece în jur, Zării nu departe un cargo în flăcări care în câteva clipe explodă. Nu mai rămăsese nimic din el. De-abia atunci văzui inamicul. Plută la orizont ca o insuliță cenușie, luminată din când în când de sărgețile roșii ale obuzelor pe care le trimitea. Se apropiese cam la șapte mile și continua să arunce metodic obuze nemiloase peste navele avariate, peste bărcile cu supraviețuitori nevinovați și fără ajutor. Pentru oamenii din spatele tunurilor, Țintele apăreau foarte clare, îndeajuns de aproape pentru a distinge victimele în agonie, sub acel senin și curat. Apoi, cu satisfacția misiunii îndeplinite, distrugătorul german se pierdu în linia groasa orizontului. S-a spus după aceea că, de fapt, nu fusese decât un sa de buzunar sau poate un crucișător greu. Nimeni nu știa cu siguranță. Linței trebuie să stea cinci zile în barcă împreună cu alți șapte supraviețuitori cinci bărbați și cei doi copii olandezi. Copiii n-au rezistat. Când, în sfârșit, o vedeta a ajunse în lor, Linței realiză că micuți olandezi, ca și alți câțiva naufragiați, îi dăduse duhul. Îi ținea pe amândoi strânși la piept, sub haina sa, să nu le fie fric și să nu vadă ce se petrece în jur. Muriseră de epuizare și de groază. Războiul nu era pentru copii, după cum avea să scrie mai târziu un jurnalist isteț. Alinsei se sprijina de colțul unei banchete cu ochii fixați asupra mochetei din cabina sa de comandant. Își permise să se mai gândească o dată la ce a fost. Încă o dată și gata. Ce simțise oare? Disperare sau teama că se va mai putea întâmpla? Își frecă ochii cu mânecile hainei, în timp ce o goarnă îi îndemna parcă pe tot să aruncea ancora și să se odihnească. Dacă simțea ceva în acel moment... Apoi aceea se putea numi ură. Ușa se deschise câțiva centimetri, și lumina de pe coridor se prelinse pe covorul încăperii. Ce-ți zice de un ceai, domnule? întrebă Jap. i dădu din cap afirmativ. Mulțumesc, nu e o idee, era. Jap se îndreptă spre masa din cameră, comentând. M-am gândit eu că nu i-ar prinde rău comandantului nostru un ceai tare și fierbinte, așa cum numai Jap știe să-l facă. Apoi continuă pe un alt ton. Cred că ați avut un coșmar. Nu păreți prea liniștit. Nu vă faceți griji, dom'le. Bătrâna Becky e tare de treabă. Nu se să ne dea bătăi de cap. O să vedeți că am dreptate. Mă duc să pun de-o cafea. Și omleta ar fi nimerită. Ce ziceți, dom'le? Așa cred și eu, Jap. și-ți mulțumesc. Geab se întoase din ușă, părând că n-a auzit. Mai doriți ceva? Nu, Jap. Am spus doar, îți mulțumesc. Pe punte cineva rădea și deodată întreaga navă început să vibereze de parcă unul dintre motoare s-ar fi pus în mișcare. Linței se îndreptă spre hublo cu cana de ceai în mână. Începea o nouă zi, pentru el și pentru navă, pentru bătrâna Becky. S-ar putea să fie bună pentru amândoi. Locotenentul comandor John Gos pășii în cabina lui Dinței scoțându-și chipiul. Aveți nevoie de mine, domnule comandant!" Fața sa osoasă era fără expresie. Ea loc, te rog!" Așezat lângă hublou, lincei privea ploaia cum se pelingea pe punta de la prova, unde câțiva marinari, acoperiți cu mantale de ploaie, munceau fără prea mare tragere de inimă între lanțurile ancorei. Deși înainte de amiază cerul era atât de închis încât părea că se întunecă. Cu toată noaptea de coșmar, din săi se simțea ceva mai bine. O baie bună, urmată de micul dejun pregătit de gât, făcură ca starea sa să se amelioreze considerabil. Am transmis ordinele de zi și ți-aș rămâne în datora dacă ai controla ca toți ofițerii să le fi citit. Făcă o pauză, știind ce urmează. Gos spuse brusc: Eu l-am citit, domnule comandant. Asta nu e o problemă. Atunci, în geamul hublului, Linței îl urmăra pe gos cum te în nervos de pe un picior pe altul. Ce te ne liniștește? Cartul și posturile de luptă și restul. Ați schimbat rolurile stabilite de mine." Și pe un torn mai aspro întrebă. Pot să știu de ce?" Linței se întoarce și îl studie cu atenție. Că ne place sau nu?" Suntem pe o navă de război, care va trebui să funcționeze ca atare și, dacă va fi nevoie, chiar să lupte. Se cere să fim o formație unită. Gose replică cu încăpățânare. Și tot nu văd motivul pentru care... Linței îl întrerupse. Ți-am studiat amplasările. Ai pus toți rezerviști într-un singur cart. În celălalt cart n a lăsat decât recruți tineri, dintre care mulți nici nu mai fost pe mare. Aceeași problemă cu ofițerii. Adăuga apoi pe un ton scăzut. spune te rog, și mie, ce crezi că s-ar întâmpla cu nava dacă ar fi atacat în timp ce doi ofițeri rezerviști ar moțăi liniștiți pe punte, sau dacă același lucru s-ar întâmpla când doi tineri neavizați ar fi de cart? Te-ai întrebat vreodată?" Gost coboră ochii. Okay. Vor trebui să învețe, domnule comandant, așa cum am învățat și eu." Ai dreptate, dar vor trebui să fie învățați așa cum am fost și noi." În stabilirea rolurilor am tinut seama de asta. Vor învăța câte puțin la fiecare cart. Am înțeles. Gos îl privea furios. Linței rămase cu ochii la fotografia navei de pe perete, bembecula, așa cum arăta ea odată. Îl înțelegea pe Gos ce simțea el, dar dată fiind situația în care se aflau, orice altercație trebuia evitată. Unitatea de vedere era un lucru tare important în acele momente. Vreau ca oamenii să treacă la treabă imediat, să dispară toate inscripțiile și denumirile astea a vechi, să fie revopsite. Înțeles? Privirea lui Gos se întunecă. Lințe adăugă. Întregul echipaj, înțelegi? Întregul echipaj trebuie să înțeleagă că Bembecula face parte acum din Royal Navy. În loc de restaurant, cum scrie pe vas, este acum popotă. E o diferență, nu crezi?" Sala de recepție s-a transformat în careul ofițerilor. Schimbările astea pot afecta un om, îi pot determina atitudinea, mai ales dacă este un amărât de recrut. N-am nevoie de lecții ale războiului, domnule comandant." Lenței și își auzi replica nervoasă. Nici eu, secundule, așa că fă dracului ce-am ordonat și nu mai comenta." a rămase neclintit, chipiul se îndoi în strânsoarea mâinii. Lint se adăugă. Orice misiune ni s-ar încredința, oriunde am fi trimiși, lucrurile nu vor fi ușoare. Dacă vom pleca în misiune, vreau ca totul să meargă strună, cu o echipă bine sudată, ca un tot unitar. Mă înțelegi? Nu ca o adunătură de indivizi neinstruiți, foști marinar pe vase comerciale și câțiva aduși din pensie. Era răgușit și simțea cum îi bătea inima de parcă voia să-i sară din piept. Stăpânirea de sine pe care o avusese până în acel moment început să-l părăsească. Trebuia totuși să-l facă pe gos să înțeleagă. Forța unei nave de război este dată de forța oamenilor de la bord. Înțelegi? A oamenilor? Dacă spuneți dumneavoastră, domnule comandant, bine, ajunge. Linței se îndreptă spre un fotoliu și se aruncă în el. Ai fost destul timp pe mare ca să știi ce se poate întâmpla. Atlanticul ăsta păcătos este o groapă a morții. Idealiștii nechipzuiți nu au ce căuta aici. Știi asta la fel de bine ca mine. Am înțeles ce gândești despre nava asta. Mă rog, sper că am înțeles. Crezi că, menținând niște aparențe, pot să o facă să supraviețuiască? Ei bine, te înșeli. Se va întâmpla exact contrariul. Mulți dintre cei pe care îi vezi aici vin direct din centre de pregătire a recruților, centre care până nu demult erau tabere de vară pentru muncitorii din fabricile de prin nordul Angliei. După un timp au început să se obișnuiască cu noul lor statut pe navă și încet, încet fac și progrese. Ca acest progres să continue este absolut necesar ca ordinele mele să fie executate întocmai. Am înțeles, domnule comandant. Vocea lui Gos suna din nou răgușită. Vreau să mă întâlnesc cu ofițerii chiar azi. Gos păru puțin jenat. Am citit tot ce se putea citi despre ei până acum. Cam atât. Și continuă pe un ton ferm. Mă voi ocupa personal de această întâlnire, domnule comandant. Vocea lui Gos era din nou controlată și sigură. E în regulă, Gos, mulțumesc. Alinței continuă mult mai calm. Dacă situația de pe front se înrăutățește, nu ne va fi ușor. Ridica din umerea nedumerire. Atunci noi va trebui să ținem culoarele de trecere pe mare libere, să eliminăm orice pericol. E simplu, nu? Apoi continuă mai mult pentru el. Odată credeam și eu altfel. Acum însă știu mai bine care e adevărul. Războiul nu e o joacă și a venit timpul să stricăm niște reguli. Ce zici? Go să l privi fără să clipească. Aveți dreptate. Telefonul sună în spatele fotorului în care era afundat linței, și acesta lua receptorul fără să-și schimbe poziția comodă, cu greu cucerită. Domnule comandant, a vocea din receptor continuă. Semne de pe mal, domnule comandant, o șalupa pazei de coastă se îndreaptă spre noi cu un plic sigilat. Trebuie să fie noi ordine. Lin privi fața osoasa lui Gos și-a și aminti de vocea de la telefon. Cum arăta are omul cu care vorbise? Care i-o fi numele? Erau atât de descoperit și atât de puțin timp. Mulțumesc! Informează-l, te rog, și pe ofițerul de cart. Închise apoi imediat telefonul. Îi s lui Gos. Poate vom știa acum în sfârșit ce ne așteaptă. Secundul început să-și plimbe privirea în jur cu expresia feței aproape de disperare. Sper că nu să ne trimită să luptăm contra unor nave de suprafață, în niciun caz, după ce s-a întâmplat. Gos replică. Una dintre navele noastre surori, Bara, tocmai a primit un bilet pentru Singapore. Este tot crucișător auxiliar ca și noi, dar acolo, la mama naibi. Va fi ferită de păcătoasele astea de ubuturi? Linței, răspuns aproape prietenește. S-ar putea să ai dreptate, dar e mai bine să punem răul în față și să ne luăm măsuri în consecință, nu crezi? se întoarse să nu-i se zărească ochii, căci imaginea clipelor îngrozitoare trăite îi revenise în minte. Toate acele brațe trase sub apă de o putere nevăzută, toate acele trupuri nevinovate care dispărau într-o clipă pentru totdeauna... O putere monstruoasă le refuza dreptul la viață. Gost deschise ușa să plece. Voi... Uh, uh, voi executa ordinul, domnule comandant." Ieși fără să mai adauge ceva. Geap își făcu apariția pe cealaltă ușa cabinei. Spuse. Șalupa pazei de coastă e aproape, domnule comandant. Cred că a trebuit să mă apuc să strâng paharele, ce ziceți?" Sunt tare greu de înlocuit în vremurile asta, și zău n-aș vrea să trebuiască să ne mirogim la ăia de la depozitul marinei." Linței se relaxă când îl auzi și zâmbi când îi văzu fața plângătoare. Ia zi, bătrâne, la ce te aștepți?" Geap se bosunflă. Ordine de marș, sunt sigur, domnule comandant. Simt eu că o luăm din loc curând." Linței se ridică în picioare. Cunoștea bine soneria telefonului de pe puntea de comandă. Cu toate asta îi se părea că îi ceva în ureche. Îl întrebă pe Jap: Nu cumva ai auzit ceva? Ceva care seamănă cu o sonerie? Zâmbi, apoi continuă. Mă, geap, nu cumva ai vreo rude pe la cartierul general de pe toate? Geap își schimbase poziția, trecuse la alt hublou, concentrat asupra pei de afară. Exclamă. Priviți, domnule comandant! Cu toată ploaia torențială, lincei zări o șalupă minusculă, care se zbătea în voia valurilor, în stăruința sa de a ajunge la navă. Geap întrebă. Așteptați vreo scrisoare, domnule comandant! Lăsați, nu fiți trist, trebuie să vină! Linței dădu din cap negativ. Nu, nu aștept nicio scrisoare! Se întoarce și nu apucă să vadă dezamăgirea din ochii lui Geap. Popota ofițerilor fusese o principalul restaurant al vasului, mândria lui. Se întindea pe toată lățimea carenei, iar pereții erau îmbrăcați în panel de stejar de culoare închisă. Totul era de o eleganță deosebită. Mobila a aproape în întregime cea veche, scaunele din jurul mesei, bine lustruite, mai aveau încă încrustat numele companiei, până și fotoriile masive de piele din jurul meselor de joc mai păstrau semnele fostului patron. Puținele schimbări de decor ce fusese operate, un cuier pentru mantale ofițerești, o fotografie a regelui și un dulap plin cu pistoale, folosibile în caz de forță majoră, nu reușeau să altereze aspectul general de confort și bunăstare. La 12 fix, Goss își făcu apariția pentru a-l conduce pe linței să inspecteze popota. Trecură pe lângă doi marinari care își dădeau silința să înlăture placa cu restaurant, doar pentru clasa 1 fără să lase vreo urmă deranjantă. Linsei se îndoia de utilitatea specificației, căci, din câte fusese informat, Bembecula nu transportase decât pasageri de clasa întâi. Excepție făceau doar emigranții spre Australia, care cu greu ar fi nesocotit regulile. Când au intrat, toți ofițerii s-au sculat în picioare, iar pe fața lor se putea citi la oaltă curiozitate, înțelegere și speranță. Erau așezați într-o anumită ordine, iar în spate, doi stiuarzi în haine de un alb imaculat așteptau disciplinați încheierea ceremoniei pentru a putea servi băutura. Era clar că gos își vărâse coada. Lindsay știa că nu se putea aștepta la o analiză serioasă a lucrurilor într-o asemenea întâlnire scurtă. Anumite figuri rămaseră întipărite. Una dintre ele era al locotenentului Stenert, ofițerul cu navigația, un tip slab, cu pielea aproape de culoarea fotolilor. Era rezervist, angajat al companiei înainte de război. Când lint se iei strânse mâna, acesta simție nevoia să-i spună. Sper din tot sufletul să o luăm spre Orientul îndepărtat. Bătrânica asta poate ajunge singură acolo. Știe drumul pe din afară. Făcă o pauză și adăugă. Altfel, să fiu sincer, nu sunt prea optimist. Maxwell era desigur prezent, la fel de rigid ca întotdeauna, detașat de ceilalți, fie marinar de carieră sau amatori, asemenea unui arbitru care privește cu silă și dezaprobare un meci mediocru. Când îi veni rândul să-l salute pe linței, medicul navei, locotenentul David Bors, spuse, Este prima mea navă, domnule comandant." Judecându-vă figura sa, în ciuda treselor uniformei, era limpede că venise direct de pe băncile facultății. Era oricum mai bine decât să nu fie avut medic pe vas, așa cum se întâmplă adesea de la începerea războiului. Erau patru sublocotenenți la bord, toți foarte tineri, dintre care doar unul mai fusese pe mare. Primul lor contact cu o navă avusese loc în timpul practicii dinaintea înscririi la școala de ofițer de marină King Alfred. A făcuseră pe marinari. excepția se numea Dancy, un tânăr cu o figură foarte serioasă care folosi prilejul pentru a se face cunoscut. De fapt, domnule comandant, înainte de a veni pe această navă, am făcut veghea aproape trei luni. Alinței îl privi cu interes. Pe ce navă? Pe Valiant, domnule comandant. Alinței fu surprins. Înțeleg că schimbarea nu-i tocmai plăcută. De pe o navă mare de luptă pe. Densi Roșii. Oh, nu, domnule comandant. Nu e vorba de Valiant, acela mare. Era doar un iacht echipat de luptă din Bristol. Resul general fu de bun augur. Se spărsese gheața. Gos întrebe pe un ton politicos. Pot să-l Stiarzilor să servească băutura, domnule comandant? Linței în cuvință, în timp ce privirea îi trecea în revistă figurile noilor săi colaboratori cu care în curând va trebui să stabilească relații foarte apropiate. Va trebui să fie capul unei familii unite închegate. După ce gost dispăru, Linței îl zări pe Toby, masivul cărmaci, discutând cu doi subofițeri, Emerson și Baldock, și se întrebă ce simțau ei cu adevărat despre numirea pe această navă, după ce nu cu multe în urmă Puse să răscoși la pensie și sărbătoriți cum se cuvine. Locotenentul Mark de Chair din Infanteria marină, figură prelungă, dar distinsă, cu mustață îngrijită întreținută, spuse deodată. Cred că vă întrebați ce caut eu la bord, domnule comandant. nu e așa că am dreptate? Linței zâmbi. Povestește-mi, te rog, mă interesează. Am fost adus împreună cu un sergent și 30 de infanteriști să instalăm armamentul la bord. Asta se întâmpla pe când nava transporta trupe. făcut o pauză, apoi continuă. Trupele au plecat, dar și domn de la amiralitate, în înțelepciunea lor, au considerat că e mai bine să ne facă uitați pe navă. Așa că iată-ne. M-am gândit că n-ar fi rău să te ocupi în continuare de întreținerea armamentului navei. Linsei luă un pahar de pe tava unui stiuard și așteptă până ce se cu liniște din nou. O popotă cam pestriță, gândi el. De fapt, ca pe majoritatea navelor de luptă în asemenea vremuri. Și cu toate astea... Linsei s-a celor prezenți pe un ton calm. Domnilor, îmi pare rău că sunt nevoit să fiu scurt. Va trebui să ne cunoaștem mai bine și asta se va întâmpla cu siguranță când vom fi pe mare... Simți simțit deodată o agitație în jurul său ca o briză ce tulbură frunzele copacilor în serile liniștite de vară. Apoi continuă. Ne-au sosit ordinele de plecare. Își aminti de spusele lui Geap câtă dreptate avusese. Plecăm de la geamandură mâine, în zori, la opt fix și vom executa o patulare independentă. Vedea cum vorbele sale afectează într-un fel sau altul pe cei ce-l ascultau. Fraser într-o relaxare indiferentă, locotenentul Dick, al doilea mecanic al navei, încruntându-se ușor ca și cum ar fi parcurs rolurile pentru carturile focchiștilor și mecanicilor. Berger își mușcă buzele, clipind nervos sub lentilele reguroase ale ochelarilor. Stanard, ofițerul cu navigația, trecea de pe un picior pe altul, gândindu-se probabil la hărțile lui sau poate la căminul de la atâtea mile de părtare. Maxwell rămase rigid ca un sfinx. Ceilalți ofițeri erau atât de tineri, atât de nesigur și neîncercați, de era și milă de ei. Linței continuă pe același ton. Vom patrula la sud-vest de Islanda, astfel încât, dacă va fi nevoie, să ajungem în scurt timp în strâmtoarea Danemarcei. Făcea efortul să păstreze același ton, aceeași voce calmă. Nu era greu să-și imagineze acea întindere agasantă de și jucăuși, valuri de hulă neagră, urletele stridente ale furtunilor, imensele blocuri plutitoare de gheață. Cam asta însemna strâmtoarea Danemarcei. Stenard fu primul care curmă liniștea apăsătoare ce se instalase. Pentru Dumnezeu, domnule comandant, ăștia ne vor sfârșitul. Goss îngână și el ceva. Nu e timp. Nu avem timp nici să ne strângem lucrurile." Apoi vocea-i se stinse. Alinsei mai aruncă o privire către figurile acelor de la masă. Știa că se va întâmpla așa. Nu era greu de presupus ce vor simți acești oameni când le va comunica veștile primite. Presupunerile sale s adeveriseră. La treabă, domnilor, și nu uitați că toți marinarii navei vor fi cu ochii pe voi de acum înainte. Ca și mine, de altfel, încercați să nu-i descurajați." Este binele tuturor. A privirea îi la Fraser. – mai e ceva? Aș propune să tragem o petrecere în seara asta. Ce ziceți? Nici nu termină de spus că o figură nouă își făcă apariția nușa popotei. Era Kemp, aspirant de marină, singurul ofițer pe care nu-l cunoscuse încă. Kemp fusese ofițer de cartă în timpul întâlnirii. Obrazul lui era roșu de frig. Raportă. Radiogramă de la carterul general, domnule comandant. Scoase din buzunar o foaie de hârtie mototolită. Să vă prezentați acolo la ora 16, domnule comandant. Linței studie hârtia cu atenție, conștient că ochii ce-l priveau îi așteptau schimbarea expresiei. Afirmativ. În timp ce aspirantul se întoarse să plece, Linței adăugă. Pe lângă toate însărcinările care ți s-au dat, ai să te ocupi și de corespondența navei camp, privind jur și răspunse. Am înțeles, domnule comandant. Vom porni mâine la opt. Vom la spre Islanda, dacă vă interesează, spuse Linsei. După plecarea lui camp, Linsei observă și dispariția unuia dintre stewardzi. Probabil că după nici 5 minute, tot echipajul va afla noutatea și poate că era mai bine așa, se vor pregăti în voie de plecare. A puse paharul pe masă. Era timpul să se retragă, să lase lasă să-și vadă de treburi. Nu se vor mai acorda permisii până la plecare. Informați-vă, rog, fiecare sectorul de care răspundeți. Corespondența să fie expediată diseară numai târziu. Încerca apoi să zâmbească. Ce să-i faci? Am de acum în pâine. Vă mulțumesc! În ciuda ploii mărunte și zâcăitoare și a vântului rece, se- făcut o plimbare pe puntea bărcilor, cu mâinile în buzunar și capul protejat de manta, contra vremii neprielnice. Punta mai era încă vrăzdată de dungile albe ale fostului teren de handbal, intens folosit de pasagerii Bembeculei, sub soarele arzător al Pacificului. Trecu și pe lângă tunurile Ehrlichon, acoperite cu huse de protecție, și se îndreptă încet spre punta de comandă. Aceasta era destul de spațioasă, telegraful și suportul busului din alamă bine lustruite, cărma părăsită aștepta să revină la viață, să fie de folos. Odată misiunea începută nu va mai fi liniște. În ambele părți ale timoneriei, aripile punții de comandă se întindau larg. Lindsay își continuă drumul cu grijă pe băltoacele lăsate de ploaie, cercetând cu oarecare melancolie țărmul mohorât. Un tânăr era aplecat peste balustradă, lăsând stropii de ploaie să se joace în voie pe mantaua și chipiul său, cu privirea dusă undeva departe, spre marea cenușie. nușie. să se apropie și luă o poziție de drept. Sunt domnule comandant! Mai cu semnalizarea! Avea o față rotundă, obișnuită, fără nimic special. Linței știa din experiență că maestrul semnalizator este un pion important pe orice fel de navă. Ai auzit ultimele noutăți, amice?" Am auzit, domnule comandant." Ricci părea că uitase de ploaie. Am auzit și să fiu sincer, pe mine nu mă deranjează." Era ceva curios în expresia asta, ceva lăsase urme. Linței îl întrebă pe un ton liniștit. Ai avut vreo permisie în ultima vreme?" Ricci privea în gol. Luna trecută, domnule comandant! Când își îndreptă din nou fața spre Linsei, stropii de ploaie se contopiseră cu lacrimile. Strada mea nu mai era. Se dusese la dracu. Nu mi-a mai rămas nimic. Înțelegeți nimic? Cuvintele veneau din adâncul sufletului. Linsei îl privea atent. Ce mai putea schimba el acum? Aveai... Nevastă și doi copii. Șterse ochii cu mâneca. Totul s-a dus. Mi-a luat Dumnezeu ce aveam mai scump. Încercă să-și revină și spuse. Vă rog să mă iertați, domnule comandant. Da, bine, e neregulă.